Bueno, Baasaako nekazarien edo laborarien aldeko sustengo kanpaina bati buruz hitz egiten jarraituko dugu eta honetaz zitz egiteko telefonoaren beste muturrean eneko gerrriitea mundu bat gobernuz kanpoko bakidean daukago okixo arratsaldeon eneko Arratz alde bai, arratz alde hon. Bueno, horre, esan dugu mundu bat gobernoz kanpoko erakundea, urtea daramatzala matzala, e, edo dara matzutela, hain e, zuzen ere, palestinan eta kaso netan baita ere, bertako laborarien eta kasarien, e, bueno, batera e, lan egiten, beraien alde e, lan egiten, ez da? Bai, e, gehu mundu bat aldetik, azik ginen, e, palestinan lan egiten, 2000... Da, e, Mila bederatze da, laro eta zortzi urtean, bai? Uhum. Da, arrez egon gara, e, bai, e, ziz jordani aldetik, bai gaza aldetik, e, angonek azarekin lan egiten. E, bueno, kampaina aipatu horretik, Eh, jakineko genuke, eh, bai bueno, horre izan diren eraso militar eh, guzti eh, hauen aurretik ere eh, nekazari hauen egoera inoiz ez dela oso ona izan, ez da? Ez ez inoiz oso ona izan, e, kontutan aur, hartu beharrekoa da e, gazako blokeua izan ere 2006 e, urtetik honaino blokeatuta da goela gaza, da angoi goera nahiko bortitza edo bortit jasangaitza ari direla jasaten, ango nekazariak, dango ango populazio gehiena, bai. E, kontutan beharrekoa, kontutan hartu beharrekoa da, e, biztanleria mila sortzion da labo eta da, da miloi, e, miloiko populazioa, da azkenean gazako Egoera bihurtu da, e, bueno, jaz, jazan gaitza. Uh -huh. e, azken e, bortizkeri honen ostean, e, angobiztan lehi egindako erasoen ondorioz, galera handiak e, izan dira, ez dakit. Baten batzuen artean, nekazaritza ere esate ezate baterako, ba, frutarbolak, eguneko getabostak, E, galdu egin e, dala, baratzeak ehuneko hogeta marra eta bertako beste zoro da partzelak. Ordun hango gazako elikadura beharren ehuneko larogeia e, estaltzen dutenak e, ba, guztiz e, zera galduta dauzela. Bestaldetik e, eta dakisoenez e, legez, e, gaza itssa sartzean e, dauen bitartean, gente azkoko bizi haue eh, arrantzari esker da orduan arrantzalanetan ere ondorio larriak izan dira ze eh, tenga, tenga eh, bueno, orduan eh, profesionalak ke eh, ildabezango eh, arrantzareak eta bueno ontziak bebai eta lanabezak basuntzu dituztelako Hah. Bueno, egora guti horren aurrean, eh esanbarra dugu ba, bai mundu bat eta baita ere beste elkarte taragile batzuk e, bueno, martxan jarri duzuela, horrelako eh bueno, elkartasun ekimen bat nekazari eta kasakon nekasarriak eh laguntzeko aldegoso pizka bat azaldu se motatako kanpaina den. Bai, eh bai. E, erakunde batzuen artean Bizkaiko, bizkaiko Nekasarien sindikatua barne, mundu, bat, mundu batekin e, batera, elika herria tresna bat sortu dugu. Elika herria da e, Nekasarien defentsarako tresna bat, komunikaziorako tresna bat. Eta elika barne hemengo e, e, Euskal Herriko berriak zabaltzen ditugu Nekasarien arloan, baina baita ere nazioarteko berriak eta zelan nekazariak euren interesen alde borroka egiten dabe, e, entrepezen handienak aurka esan gura dot, e, euren elikadura buru jabetza sustengatzeko, da, e, bueno, enbeti bia, ere biak hanpezina barruan, eta dakizoenez, biak hanpezina da munduko mugimendurik handiena, progresista nazioartekoa da mundu, mundu za, oso zabaldua da guena. Eta, orduan, pentsetan e, pentsetana egon ginen uak, ango uak da e, Gazako eta Palestina osoko nekazarien elkartea, oso zabaladana, 6.000 e, agendia da guena horren e, barruan, afiliatuta. E, e, eurek, e, oindala bi urte, biakampezina barruan, biakarta konferentzian, e, hanbertan, hautatu e, zuten e, biakampezina barruan, egoteko da, e, da, kompromesu bat zabaldu zen e, munduko nekazari e, mugimendu guztien artean, palestinako egoera sustengatzeko, da gehien bat bat, e, nekazadien, e, egoera, hobetzeko. Orduan, e, azken erasonen e, ondotik, helika herriaren, helika e, herria abia e, eukita, en bizkaia da mundu bat, bion artean, erabaki gendun e, kanpaina bat e, sortzea. Kampaina hau goteo deritzana tantaz-tantako e, zera plataforma baten bidez segiten ari gara, da, e, bueno, lehenengo fase batean e, nahi dugu amazortzi mila euro ailegatzera, amazortzi mila eurora ailegatzera, da gero bigarren, beste bigarren fase batean berro eta bost mila eurora. E, hau lehenengo faze bat e, bete behar dugu e, berrogei egun hauetan, da, hoin eh, falta zaizkigu amazazpi egun eh, amazortzi mila eurora iristeko, bai? Uh -huh. Da, bueno, bagabiltz bagabil, medio guztietan zabaltzen, kaleetan zehar, manifestazioetan, e, ideia hori zabaltzen, da, purka-purka apurka jendea hurbiltzen ari da, da, bueno, tantaz-tantako kompromesu bat e, hartu dago jendeak, bai? Mhm. Uh -huh. Beraz, eh, bueno, hori kanpaina hori martxan dago Ahi bat dozu goteo, dotanta-estantako kampaina bandaukagula Bakuiltzak eh, bere, ahalen arabera, diru ekarpen bat emateko Eta, esmarro barra dugu, bueno, ma, jendeak diru ekarpen hori ematen eh, duen bitartean baita ere bueno, ba, Horrelako, bon, beste aldeti baita ere zerbaiten ematen du, ez? Eh? Dirua eh, aportazio ekonomiko hori eh, ba, eman duen pertsonak, ez da? Bai, hori xe da. Uh -huh. Eh, e, kontzutan euki e, berdugu, eh, plataforma honen bidez eh, daukan garrantzia da oso oso, zera, oso argia dala, oso zabala, oso publikoa da. Ordu jendea sartzen bada plataforma honetan ikusiko du eh, zertara doan e, bere dirua aldez uh -huh. aurretik. Horria. Horrialde batetik. Ja uh -huh. bestetik eh pertsonak eh, diru apur bat eh, emanda, holako sari bat jazi uh -huh. jaso aldau, ezta? Uh -huh. Da, badauz, bueno, kompromesu politiko bat, baina bestatletik simboliko ki eh, mateko gure kompromesua mundu bat da en sindikatuen aldetik. Uhum. Bueno, e, informazio e, guztia eskuratzeko aipatuzu hor elika herriak badaukala baitares webunea eta bertati baitare e, jo desakeu ese honetara. Bai, uste dut hori da eh zera bidebik e, bueno, hurbilena eh kanpaina honetan zartzeko. Uhum. Webgunea e, elika herria puntu eu, deitzen da, da, honen bidez jendea eh, zartu aldau. Uh -huh. Bona bueno, ez dakit zerbait gai gehi jo gehitzeko duzu, nieneko? Bai, eh, apur bat, eh, gure aldetik mundua taldetik aldetik esan eh, gura egen duke, eh, bueno, hau, eh, bueno, kampaina hau, beste kampaina bat artean dauela, da, hor da, beste kampaina eh, mota bat jarri dugu martxan, Da, urte honetan e, amaieran oso zabala edo e, e, izango dana da, e, da Israelgo estatuaren aurkako salaketa zalaketa penalaren sostengu laguntza beba eaziko gara e, lan egiten horren, e, horren e, artean. E, guradogu e, beste palestinako erakunde batzuen artean agako Hauzitegi aurrean, Israelgo estatua jartzea, ze eh, badaude eh, oso argi eh, genozidioa arloan burututako ekintzen gatik, eh, zera Israelgo gobernuak eh, ardura, ardura duna izan dala da hori bebai eh, zabaldu behar dugu. Mm -hmm. Bueno, pa ba, dialdi horrekin baitare gelditzen gara. Eskerrik asko benetan eneko gurean izategatik gaurkoan. Eskerrik asko zuenati, eh.